Ваш брат забрав свою машину? Забрав. Але навряд чи він захоче лишити її у себе. Збуде якомога скоріше. Вона завдає йому смутку. Ви не скажете, де я міг би побачити сьогодні вашого брата? Вона схилилася, перекладаючи малого на подушку. Жан-П'єр працює в товаристві Сінекспрес у стені поблизу мерії. Запустивши мотор, я ще якийсь час нерухомо сидів у машині, чомусь думаючи про те, чи жив би досі Жерар Блан, якби тоді за кермом Сітроена вбили не його, а його. Хотів і не міг збагнути. Чого виникла ця думка, і до чого вона могла мене привести? Квартал, де в стені коли Мерія скидався на Прянікове містечку. невисокі пришлудкові будинки з жовтими фасадами, на яких лепілися масивні балкони, обрамляли вкриту потисканим бетоном вулицю із широкими тротуарами. Безліч різних крамничок вмістилося на перших поверхах, наче якась виставка всього того, що потрібно для життя. Твариство Синекспрес розмістилося в задній частині будинку, що виходив на площу біля міського саду, чоловік із десять працював у майстерній освітленій рядами неонових ламп. Той, що, повернувшись до мене спиною, стояв найближче, вмочив грубий пензель у банку фарби і одним рухом, починаючи знизу, намалював на полотні контур обличчя. А тоді, спинаючись навшпиньки, Вивів хвилясту шевелюру, швидко домалював очі, ніс, рот. Я впізнав Депардьо. А художник уже заходився малювати іншого відомого актора П'єра Рішара. Я зачекав, поки маляр зробить перерву. І в ту мить, коли він зібрався вмочити свого пензля у фарбу, підступив до нього. Я шукаю Жана П'єра Рав'є. Він окинув мене поглядом з ніг до голови і замість відповіді гукнув «П'єро, це до тебе». Високий чоловік у джинсах з довгим аж до плечей волоссям підійшов від кольорового зображення оголених жінок, не докінчивши назви своєї роботи «Тицьки вмива». Згорблений, засунувши руки глибоко в кишені голубої куртки, поцяткованої плямами фарби. Він перетнув майстерню і зупинився переді мною. «Очим річ, я тільки відкрив бумажник». Ріжок картки з трикольорною смугою справив на нього належне враження. «Ваша сестра сказала, що ви забрали свій автомобіль. Можна його побачити?» Жан-П'єр вийняв недопалок сигарети, затиснутий у нього в губах, струсив попіл, ви з'явилися саме вчасно. Сьогодні в по полудень я збирався здати його на брухт. Гості вуса його з кожним словом ворушились. Над тим місцем, де губи притискали сигарету, волосся трошки обсмолилось, шкіра пожовкла. Він там далі, у глибині двору. А що сталося? Я думав, що вже скінчили. Я рушив слідом за ним. Жан-П'єр отчинив широкі ворота, за якими виднів іще один двір, розташований за будинком і призначений певне для всякого мотлуху. Сітроен сиротиво стояв у низькому місці. Пошарпаний, занедбаний, як і багато старих автомобілів. Чому ви збуваєте його? Ланжерони геть прожавіли. При будь-якому зіткненні він може розвалитись навпів. Це вада і інших його ровесників. Ситроенів, Рено-16, низ кузова. Можна, звісно, відремонтувати. Але це не зовсім законно, і треба знайти майстерню. Коли я його забрав назад, поліцейські, словом, ваші колеги, дуже наполягали на цьому. На їхню думку, мій Ситроен небезпечне румовище. Голос у нього був такий хриплий, що хотілося прокашлятись, аби пом'якшити його».